Мюнхен, 1992 У цій книжці Мюнхен починається відразу за Москвою. І це той випадок, коли Абетка наспівує в унісон часові, якщо йому, звичайно, дозволити розгортатися лінійно. Бо так усе й було. Москва, Мюнхен. Як нині пам'ятаю той вечір 23 січня, коли мій опікун, проводир Фіш і я, зійшли з потяга на перон Мюнхенського вокзалу. Щодо потяга, то ним був перший у моєму житті Intercity експрес така собі цайт яка не тільки переносить у далеке футуристичне майбутнє, а й сама його уособлює. Ми промчали в ньому за чотири години з Франкфурта до Мюнхена, і за вікном була спершу якась майже золота осінь, із сонячно-сонними лісами. Але після Штутгарта ми з першою сутінню в'їхали до тунелю, на виїзді з якого нас уже зустрічала зима зі снігом. У Мюнхені ми висідали не на головному Гауптпангов бокзалі, а на Остпангов східному. Проводерфіш мешкав десь у тій околиці. Отже, це сталося так. 23 січня, четвер, година близько сьомої вечора. мюнхен Остпангов, Зима. Якийсь неголений албаноїдний персонаж кидається мені навперейми з обіймами і словом «Італіяно». Мені це шалено лестить, але проводир Фіш змітає його з дороги і ми сягнистими кроками покидаємо фантастично, як на мене, будівлю вокзалу. Брама заходу відчиняється. Ось воно, перше окцидентальне місто мого життя. У цю мить злітає вгору паличка диригента і зведений оркестр у складі Мюнхенського філармонійного, Баварського державного та симфонічного оркестру Баварського радіо підсилений трьома хорами хлопчиків та чотирма пожежно-мисливськими духовими квартетами, вітає мою появу святковою увертюрою. М'який лапатий сніг, казкове освітлення вулиць і площ, попереду три місяці, а це вічність. Тут таки відбулося кілька речей, коли щось у житті, хоч мені вже йшов 32-й рік, діялося вперше. Як, наприклад, я вперше говорив німецькою мовою не до шкільної вчительки, а до реальної німкені – пані на прізвище «Юнгганс». Уперше торкнувся приємних на дотик дойчмарок, що їх мені видала в конверті згадана пані, прізвище якої насправді мало бути «Стипендія». Вперше проїхав паном хоч усього лише три зупинки – від Остпангофу до Маріїнпрацу, але все одно в супроводі проводиря Фіша. Він опікувався мною, наче інвалідом, підтримуючи залікоть. І я не сумніваюся, що збоку ми могли нагадувати подружжя закоханих донестями геїв. В Есбані я вперше побачив цілком пристойних панів і пань, зде-неде фарбованим на зелено, червоно і темно-синьо волоссям та вимазаними білилами і рум'янами фізіями. Тоді ж я вперше почув слово «фашинг» і не здивувався. «Гауптштадт der Bewegung» як-не-як. Відтак я вперше опинився на Мар'їн з його мандрівними мімами і вперше задивився на годинникові танці фігур з нової ратуші, яка у свою чергу вперше не здалася мені новою, а радше середньовічною. Потім проводир Фіш уперше запросив мене до борделю за свій кошт, але я відмовився, мотивуючи тим, що моя німецька ще не надто вправна. Нарешті я вперше, ніби Данте Вергілієм у пекло, був заведений проводарем фішем у Говпройгаус. Цю головну мегастайню, цю метастазню, цей золотий храм світової столиці пива, про який згодом Оповідатиму Уфранику, що в ньому може поміститися до трьох з половиною тисяч пивожлуктів одночасно, що його площа і простір дозволяють галопувати по ньому на конях, що саме так і вчинив Гітлер у 1923 році, проскакавши всіма його залами верхи із шаблею на голо. Крім того, я розповідав, що в ньому століттями варили пиво для баварських королів-ідіотів і що деякі офіціантки Гофф-Бройгаузу носять поперед себе груди такого розміру, щоб до них зручно було ставити літрові кухлі, по два кухлі на грудях і по чотири в руках разом дванадцять. Я це розповідав, бо я все це тоді побачив. А я тоді все бачив захоплено, поверхово і перебільшено. У мої очі було вмонтовано спеціальні гіперболічні лінзи. Замість трьох сотень душ я бачив три тисячі, замість четвертого розміру восьмий. І коли в тому капищі, в головній залі ще й загримів міддю оркестрик, капелюхи, шкіряні штанці, волохаті коліна, випнуті повні яєць гульфіки – Гетри, камзоли, труби, вальси, сальси і марші. То мені здалося, що музик на сцені не вісім, а вісім і вісімдесят. Ах, тунт, Про фіш? І ще трохи він зникне. Школив мене мудро, жорстко і наполегливо. Я знаю цей народ, казав він, бо живу з ними не перший рік. Вони досі фашисти. Іноді, коли вони доводять мене до сказу, я так і кричу їм в їхні зарозумілі пики. «Сталінград!» Одне тільки слово, і вони відступають. «Але з вовками жити, по вовчому вити», повчав мене проводир Фіш. Аби зробити з мене людину, він готовий був хоч сорок років вводити мене Мюнхеном. У незліченних кишенях його грубої зимової куртки Завжди було по малій плящині Шантре. Він час до часу прикладався до однієї з них у безлюдних, як йому здавалося, місцях. Виховані баварці робили вигляд, що нічого не бачать, і відвертали носи. Щоразу, кинувши їм до смітника незагашеного недокурка, проводир Фіш промовляв «За наші города і сьола!». Проте я жодного разу не чув, аби він сказав «За Родину, за Сталіна!». Так от, проводир Фіш вимагав від мене, щоб я... А. Щодня одягав свіжу сорочку. Коли вони бачать вас у друге поспіль у тій самій сорочці, то починають стурбовано запитувати, а що це тут так смердить? Б. Не смів дарувати своїх книжок, а лише продавав їх. Ця сволота з біса багата, хай потрусять мошонками. В. Вимагав гонорар за кожне інтерв'ю. «Вони мають платити за таку честь!» Г. Харчуючись виключно сендвічами, заощаджував гроші з кожної стипендії та складав їх на купівлю в Україні квартири. «Купите собі трикімнатну за тисячу марок!» Не всі з його напочувань я виконував. Крім того, він вимагав, щоб я підметушився за візами – Австрійською, французькою, швейцарською та італійською. Проводир Фіш хотів, щоб ми з ним трохи поїздили. Останнє дало мені разюче усвідомлення, де я перебуваю і як насправді все близько. Пуп Європи. Десь поруч зі мною Зальцбург та Інсбрук, Страсбург та Шербург. Париж та Ліон. Женева, Берн, Люцерн, Верона, Равенна та Венеція. Це було запаморочливо. Від запаху пригод мене всього аж трусило. Крім того, я завжди забував про двері. Заходячи до кафе чи крамниці, я несвідомо тягнув двері за собою, щоразу забувши про їхнє автоматичне самозачиняння. На мене дивилися з легким осудом. Навіщо ламати? Проводив фіш червонів. Добре, що я не шпигун, інакше з порогу б засипався.